אז אני לא יודע אם שמעת, אבל נאסא הנחיתו עוד אה, גשושית על מאדים. לא שמעתי, כמובן. באמת? ו... לא, לא, מאיפה נשמע כאלה דברים? כמה הנחיתו כבר? ארבע נראה לי? זו הרביעית. אוקיי. ובינתיים הציון שלהם זה ארבע מתוך ארבע, כאילו... הם הצליחו להנחית ארבע חלליות על הפאקינג מאדים. אני הייתי, כאילו אם הייתי מצליח את הראשונה, הייתי עוזב את זה ככה ואומר שיש לי 100% הצלחה, ולא מנסה להיכשל יותר. בינתיים ישראל הצליחה לרסק חללית אחת על הירח. אתה יודע שזה, בוא, מאדים, מרשים. הירח. כן. <laughs> מאוד מרשים לרקורד הישראלי. עכשיו, הם צילמו שם כמה תמונות, היא עשתה כזה סלפי. אוקיי. החללית, אוקיי. כאילו הגשושית. ו... עשתה גם איזה צילום 360 כזה נחמד ו-4K, משהו, משהו חזק. היא הקליטה גם uh, סאונד. של המאדים. כן, איזה okay. okay. פעם ראשונה שאנחנו שומעים את מאדים. אז זה מה... עוד פעם חוויית ה-4K של, של שמיעה והאזנה ותוך כדי גם תמונות וזה? כן, okay, כן. Okay, לא okay. נפרדת מזה. לא, לא, לא, אנחנו, אנחנו פודקאסט משוכלל. יש לנו סטארט-אפ, אנחנו הולכים איתו עד הסוף. <laughs> יש לנו כמה קשיים טכניים. כן, אני שאלתי את עצמי אם זה הסאונד. כאילו, לא הייתי מאוד מופתע, כי איזה סאונד יכול להיות. אנחנו מיד נשמע אותו. אוקיי. עם זאת, אני מזליח אתכם עכשיו, אם אתם רוצים להקבל אתכם, ופשוט למדוא אתכם יושבים על ספיסת מרס ולשומעים על המקומות. אם אני יכול לתת את האחד, בבקשה. אז המדע הגדול שקרה בבקרנד, זה לא נורא שקרן בשכונות. אבל כן, מה שאתה עושה פה עשרה דקות, זה באמת מרס, קרן על המיקרופון, ושיג אותנו לכאן על ארץ. הוא ממש חייב, כאילו, הוא גנב לנו את חוויית ה-4K. הוא די זיין אותנו. כן. זה היה בריזה ומאדים. כן. ביחד עם צפצופים של ה... שם לו לב, אין שם איכות גבוהה כמו בהקלטות של איתמר. לא, לא, זה לא, לא באותה רמה. עכשיו, מה שהכי מגניב בכל העסק הזה, זה שהם הצליחו להנחית את הדבר הזה, שזה טל, דבר מאוד עדין, הגשושית הזאת, שכל הדברים שלא שם, לא ייפגע שם כלום, אתה יודע. כן, כן. להנחית את זה על מאדים, והם הצליחו להנחית ביחד עם זה דרון שישב על הגשושית, ועומד לתת בפעם הראשונה תמונת drone של מאדים. אפשר כבר די עם ה-drone הזה? כל מקום דוחפים drone? לא כל דבר חייב drone. למה אנשים צריכים drone? אנחנו עומדים לראות תמונה של... כאילו זה פעם ראשונה שכלי שהוא לא לווין או חללית כזאת של... ודווקא drone זה לא כזה טוב כמו שעושים מזה. לא, אבל תחשוב ש רגיל. שאף כאילו בכדור הארץ זה, זה שונה לגמרי. כי הדרום הזה, יש אה, אה, שם, זה לא יודע. זה לא באמת דרום. זה לא, זה הליקופטר. בוא, בוא, בוא, נראה, זה לא דרום אבל. אין לו את, ה, את הארבע המקומות השונים. אנחנו נעד לתמונה של הדבר הזה, אבל... אבל כן, הוא... אתה יודע שאתה אומר שאתה תעשה את זה ואתה אף פעם לא עושה? כן. אני שיש... קצת שמתי לב. כן, כן, על הזין שלי. כן, אבל... אני... אני חושב שהמאזינים כבר כאילו לא קונים את זה. תחפשו drone, Mars drone, לא יודע, תמצאו את זה כבר לבד. עכשיו הוא ממש נראה מוזר כזה. הפעם אתם תשלחו לנו תמונה של זה, שאנחנו נוכל לראות. הופה, הופה, איזה קונספט. הוא נראה מוזר כי הוא צריך להרים את עצמו במאדים, שאתה יודע, שם יש הרבה פחות אוויר מכדור הארץ. הוא נראה כמו הליקופטר פשוט. זה ככה, זה נראה נורמלי, הדרום נראה מוזר. זה נראה... כן, הם גם לא... קראו לזה מרס הליקופטר ולא מרס דרון. אז אתה, אתה המצאת את הדרון, זה לא באמת דרון. אחי, זה, זה, זה, זה דרון. זה לא. זה, זה לא הליקופטר. זה, לא זה כן. גם כולם הציגו את זה בתור מרס דרון. אבל אתה אמרת שלא, אתה אמרת שהם קראו לזה מרס הליקופטר. לא, לא נאס. לא כל הליקופטר מגניב זה אוטומטי דרון. לא, יש פשוט הליקופטר מגניב. אני לא מסכים איתך. אני חושב שזה עניין של הגודל. לא, זה לא נכון, יש הליקופטר על שלט. מידן, אל תנסה להתעקש סתם. אתה יצאת הומו, דחפת שם דרון, זה לא באמת דרון, אנחנו עלינו על השקר שלך. דבר ראשון, מה הקשר לא. זה קרה פעם אחת בסדר, לא, לא צריך לפתוח את זה פה בפודקאסט. אבל אוקיי, בוא, בוא ניתן למאזינים לה, להחליט. אין, אין פה מה. לא, זה יותר drone לא, או יותר הליקופטר? זה לא שאלה. <laughs> <laughs> כן, אנחנו נעלה. <אנחנו laughs> נה... יש עובדות, <laughs> זה, זה כמו שנשאל אותם, <laughs> <אכל> אוקיי, מה, מה אנחנו? <laughs> נועם, בוא ניקח את זה לאופליין. בוא נשאל את ההוא שבצד. ההוא יחליט. אנחנו ניקח יותר חכם משתינו. אנחנו ניקח את זה לאופליין. איתמר, זה drone או הליקופטר? תגיד את האמת. תגיד הוא אמר הליקופטר, הוא אמר הליקופטר, זה היה הליקופטר, זה מה שהוא אמר, הוא אמר. טוב, נועם, מספיק. אתה רואה כבר מתחיל לעזות פה דברים, אני חושב שעדיף לך שנסיים את זה כאן. אוקיי, סבבה. אפשר איתמר עוד פעם לשים לנו את הפתיח. אני חושב שהפעם הוא לא השקיע בנו. הנה זה בא. אל תיתן, לא? לא, תודה רבה. <laughs> אוף. מספר. במהלך הפודקאסט אני מספר סיפורים אמיתיים מהחיים שלי. אתה, נועם ברכה. נכון. ו... בגלל זה קוראים לזה ברכה מספר, כי זה כאילו אני מספר הסיפורים. ואני, לסיפורים. אני מיידן. מיידן הוא פה כדי להגיב ולריב על דברים שהם אובייסלי, כאילו, כולם יודעים מה התשובה, כולם יודעים. זה סבבה להתקלח עם הכלבה שלך, פה לגיטימי. אף פעם לא היה מוזר. <אף> והיום הבאתי לנו סיפור שישלח אותנו שנים אחורה. על, ה, על התקופה שהייתי מלש"ב. Um, אני לא, לא הייתי מאלה שקידמו זריז את כל הליכי הגיוס, מאוד זרקתי על זה זין, מההתחלה. זה היה לפני או אחרי השנת שירות? זה היה נראה לי כבר בזמן השנת שירות, הסיפור. אה, כאילו, אוקיי. Okay. Um, ורק באמת לקראת השנת שירות, וזה לא היה לי את כל המיונים, אני הולך אחרי למיון טיס וליום סיירות וזה, היה לי מיון אחד. פעם אחת שקיבלתי הודעה מהצבא שהם רוצים שאני אבוא כאילו לבדוק את... אם אני מתאים לאיזשהו תפקיד uh, במודיעין, יושב עלי בול, אה? Huh? מודיעין, עם כל החלונים. Uh, זה היה בתל אביב, נסעתי במיוחד, קצת התרגשתי, אני לא אשקר. Wow. Uh, לא, כאילו, יש את כל הסיפורים על האנשים שהם מעיינו לתפקיד, אבל אני לא יודע בדיוק מה זה היה, אז uh, פשוט uh, אמרתי להם שאני לא יודע אם אני רוצה, כי אני לא יודע מה זה, תראה, <אז> כבר. Uh, הגעתי לשם, היה לנו, זה היה מאוד מוזר, היה כזה חדר המתנה, המתנו מלא זמן, ואז אספו את כולנו, היה כזה ישיבה כזה של כולם ביחד, וכל אחד היה צריך להגיד את השם שלו, ואז כזה הוא עצר ואמר, ו... ואז אנשים כאילו קצת זרקו אופציות. ואיזה מישהו אמר, כן, השם שלו וחיה שהוא אוהב. אני מיד ניסיתי להסיט את זה מהחיה שהוא אוהב. Mm -hmm. מיד... זה לא עבד, אנשים אוהבים את החיה שהוא אוהב, והתחיל הסבב. כל אחד אמר, שלום, אני תומר, אני אוהב כלבים. שלום, אני... לאט-לאט זה התחיל להתקרב אליי, אוקיי? כשזה הגיע אליי, באמת ניסיתי לעצור את עצמי. כל פעם שיש כזה סבב של כל אחד אומר את השם וחיה שהוא אוהב, יש חיה שאני מאוד אוהב. מאוד מאוד אוהב. ואם אני אחשוף על ההתחלה כמה אני אוהב אותה, אנשים כאילו, אהלן התחלה, יחשבו שאני ממש הזוי. אז, אז אני כל פעם רוצה להגיד, אתה יודע, אתה אובייסטי, אני נועם, וכן, אני אוהב גם מה שההוא לפניי אהב, וזהו, ולהמשיך עם זה <laughs> הלאה. <laughs> אבל זה בוער בי, זה בוער <laughs> לא, לא. בי בפנים. <laughs> אני שומע את האנשים עם האהבות כזה, הכאילו הרגילות האלה. אני נדב, ואני אוהב איגואנות, כי חיה מגניבה. זה באמת, זה כל מה שאתה צריך להיות, חיה מגניבה, כדי שנדב יאהב אותך? <laughs> אז הגיע אליי, ואמרתי, אוקיי, אני אגיד, אני אגיד רק את החיה, אבל אני לא אחפור. אני רק אגיד את החיה וימשיך הלאה, זה אף פעם לא עובד לי. איזה תאריכים. שלום, אני נועם, אני אוהב סנוניות. ואז כולם כזה דופקים לי מבט הזוי. עכשיו, אם אף אחד לא היה שואל אותי, פאק, אחי, מה הקטע, באמת יש מצב שכל פעם זה הייתי... זה היה יכול להמשיך. הייתי, הייתי יוצא מזה, ואנשים כאילו היו שוכחים מה הנושא. אבל תמיד יהיה את האחד שיגיד לי, מה... מה, מה הקשר סנוניות? ואז, ואז אני נכנס לזה, כי סנונית זה הציפור הכי מגניבה שיש. נתחיל מזה שאפילו עזיז, כשה, כשהיא ככה עומדת, לא עושה כלום, היא ציפור יפה בטירוף, אוקיי? Okay? וכשהיא יפה, אז יש לה את השתי שפיצים האלה מאחורה, וגם הזנב שלה כזה הולך, כאילו ה, כל הצורה שלה שהיא יפה יפה, והיא גם היא ציפור כל כך טובה, כי היא ממש יודעת כאילו להיכנס, היא, ראית עוד? היא עפה תמיד בתוכן. אתה חלק, עושה לי תרגיל אשתרונות? של בן זונה, כי עכשיו אני גם צריך לעלות תמונה של סנונית לאינסטגרם. אני אין לי בעיה, אני חושב שיש לי תיקייה שדית עם תמונות <אח> של סנוניות. <אח> וואו, אחי, זה הציפור הכי מגניבה. היא, היא יכולה גם ממש כזה לעמוד במקום, וואו. והקניה, אתה ראית פעם שהיא בונה קן? כן? אז כאילו זה... לא, אני לא, אני אעצור אותך כבר עכשיו, אין לי שום מושג הסנוניות. אתה צריך להפסיק להגיד... אז כדאי שתתחיל להיכנס. להפסיק להגיד, אתה יודע, אתה מכיר, אתה ראית, לא. הם הפרו תמיד כזה גם בענן. ודרך אגב, לא רק אני, כל העולם. אני בטוח ש... שלא, אבל אולי יש עוד איזה בן אדם אחד, שתיים, שחולק איתי את האהבה המוגזמת לסנוניות. איזה צפר מאגמון החולה. כן, וואו, אני כל כך אוהב. שמע... באמת אני יכול למצוא את עצמי, להסתכל עליהם. הם גם שרות יפה. שרות? כן, יש להם כמו, אתה יודע, כמו הקולות שציפורים עושים. ותראה ש... איך יצאת בן זונה, הייתה אמרת, צריכה להכניס עכשיו סאונד של סנונית. לא, יכול גם לא. כי רק אני אוהב את זה. בעריכה, בעריכה. בעריכה. וגם, אתה יודע שכשהן שותות מים, אז הן לא נוחתות על הקרקע כדי שלא יתפסו אותן טורפים. הן עפות עפות, ואז הן מתקרבות למים כזה, אוקיי. ואז כזה הן נוגמות ועולות. הם, מה, הם שותות או שהם אוכלות דגים? הם שותות, ככה הם שותות. וואלה. כן, הם עפות ממש ממש קרוב, אף ציפור אחרת לא יכולה לעשות את זה, נראה לי. של דג? לא, כי הוא ממש, נכנס לתוך המים, אבל, אבל היא ממש עפה קרוב, כזה לשלולית מים, ואז היא כזה שותה ועולה. סכנה היא? לא, הם לא... פשוט, יואו. כן, אז זה, זה של הסנוניון. אני יכול לזהות אותו. נראה <laughs> לי שהוא סתם סא... סאונד של ציפור גנרית, ועכשיו הוא עבד אליך. כל כך יפה. זה היה סאונד של ציפור. תודה רבה, איתמר. מדהים, מדהים. <laughs> באמת, הציפור הכי טובה בעולם. אז אני כזה נכנס לזה, אתה יודע, נותן את כל הרצועת הסנוניות. כולם מסתכלים על המוזר וממשיכים הלאה. עכשיו, ממש ממש שם. הזוי, כי אחרי שעשו את המעגל הזה שכל אחד אמר כזה, איך קוראים לו, וכי היה שואב, פשוט אמרו לנו, טוב, תחכו ולכל אחד יהיה רעיון. אז למה? ואז היה את הרעיון. עכשיו, אני לא יודע למה בסוף לא קיבלו אותי לתפקיד, זה או הקטע של הסנוניות, או כי... בגלל שבחדר המתנה, המתנה היה סנדוויצ'ים של לורד סנדוויץ', שהיו מהסנדוויצ'ים הטובים של לורד סנדוויץ'. עם, עם חציל וגבינה כזה, משהו באמת איכותי. מה? כן, יש מעט מאוד כאלה, זה לא מגיע בדרך כלל לצבא, שם היה מהם והרבה, ואז אכלתי איזה אחד-שתיים, והייתי בשנת שירות, אז מיד חשבתי על, על חבריי לקומונה. אוי ואבוי. אז לקחתי בתיק, שיהיה גם להם. ראו אותך עושה את זה? ממש, תפס אותי ככה בשבריר שנייה, לא בטוח אם הוא ראה את זה, אם כן או לא, לא בטוח אם בכלל היה לו את האופציה, כאילו, לשקול כזה להעביר אותי לתפקיד, אבל... אם כן, אז זה, זה הנוקאוט, חד משמעית. אתה, כאילו תמיד יש את ה... במיונים האלה, את הווירדואים, גם הייתי באיזה מיון כזה, לא חשוב שמות עכשיו, <coughs> מיונים כאלה, אתה מסווגים של צהל, ותמיד יש שם איזה ווירדו שאתה לא, לא מבין מה הוא עושה שם. זה אז... הייתי, זה הייתי אני, זה הייתי אני. אתה היית הווירדו שמדבר על סנוניות וגונב אוכל. לגמרי, חד משמעית. וזה המשיך לי, זה לא רק לשם, כל החיים הייתי. פעם אחת בצבא, היה לנו באחד המסדרונות בבסיס, אה, קן סנוניות כזה. פשוט, כאילו, הם התחילו לבנות ואף אחד לא העיף אותם, והיה שם כזה... מה, במבצר? לא, לא. אה, בתוך המסדרון, כאילו, ממש במשרדים. וכל פעם היה כזה את האופציה, ש... כאילו, אנחנו היינו מנקים שמה, כל פעם היה את האופציה של להם את ואני הייתי ממש נגד, אבל שאמרתי את זה בתוך תוכי, כדי שלא ידעו שאני אוהב סנוניות. אה, ובסוף לא העפנו את זה, וכל פעם היינו מנקים את החרא שהיה מתחת לקן שלהם. שתבין איזה השקעה זה היה. למה אתה לא ניקית את החרא? גם אני. רק אתה. לא. כי הם לא ידעו, הם לא ידעו. היחיד שאכפת לו מסנוניות. לא, כנראה שלאנשים יש רגשות ובאמת אכפת להם מהסנוניות שם. כי לא העפנו אותם, עד שהם גדלו ועפו לבד, ואז הרסנו להם את הקן. כן? כן, <עד, עד היום זה מלווה אותי הקטע. הם לא <עד> צריכים <עד> לחזור <עד> לקן <עד> <לכן עד> <לכן עד> שלהם מתישהו? לא, כי הם גדלו. לפעמים, אתה מכיר את זה, יש את האנשים שיש להם את הקעקוע של הסנוניות? לא. יש, זה קעקוע מוכר של סנוני. עכשיו, רוב האנשים רואים את זה, ומיד חושבים שהוא בן אדם פלצן, כאילו, בלי שום אמירה וזה. אני רואה בן אדם עם קעקוע של סנונית, אני מיד כזה, אתה יודע, אני כזה אומר לו, פאק, וואו, איזה קעקוע יפה ומגניב וזה, איך אני גם אוהב סנוניות. ואז הוא אומר לי, מה? <laughs> ואז אני מבין שהוא כנראה, הוא סתם כאילו... סתם רצה ציפור על, על היד. כזה דחדף בזה, זה נראה אה, זה ציפור, אני חופשי כציפור. כן, ואז הוא עשה יעשה... גם את הקעקועה הזאת. ומיד יורד לי ממנו, בשניות. כאילו, כזה, זה, זה הגרף, אני רואה את זה, זה עולה לי כל ההערכה אליו, ואז שבעת אחת נופל. אני חושב ש-90% מהאנשים עם הקעקועה הזה הם אנשים כאילו שנראה להם מגניב לקעקע ציפור. הם אפילו לא יודעים איזה עצוב. הם לא עדיף לסנונית כן, אז אתה רוצה לעשות קעקוע של סנונית? לא, אני פשוט לא רוצה לעשות קעקועים כל כך. בכלל? לא נראה אבל זה... אם היית עושה, זה היה של סנונית? לא נראה לי. אם הייתי עושה קעקוע, זה היה קעקוע של כריש. <laughs> לא, לא התבגרת מגיל חמש? למה? לא, כי זה היה השם שלך ב-ICQ? כריש 6? כריש שש... 6 מגיל... חמש? כן. משהו כזה, לא יודע. לא, כי יש לזה משמעות עבורי. כרישים? כן. של מה? אתה לא תבין. נו. אתה לא תבין. אני את חשפתי זה... את כל האהבה שלי, סנוניות אליך, אתה לא יכול עכשיו לשמור, לשמור את הקטע של הכרישים. אני לא רוצה לזה תעורר לו כאן פשוט. נו. בואו בוא נגיד שהשם שלי זה מידן, והחיה האהובה עליי זה כריש, ו... ונמשיך בסבב. אני לא רוצה, אני לא אומר את החיה האהובה עליי, אתה אף פעם לא תדע. אני לא רוצה להגיד עד שלא תגיד למה אתה אוהב גרישים. אני חושב שסנונית. אוף, איך ידעת? איתמר, מה החיה האהובה לך? לא אכפת לנו באמת. עכשיו, מה זה מזכיר לי? אני הייתי השבוע ב... עבודה. או. עכשיו, לא באמת עבודה. זה רעיון עבודה לעבוד בבחירות. אוקיי. בתור uh, מפקח כזה על טוהר uh, הבחירות, מישהו שעשה הכי בצד שהאחראי שלו, לא מרמים. נשמע חשוב. נשמע מאוד חשוב, מאוד <אח> מאוד חשוב. גם באתי כזה מוכן עם כזה נאום של צריך לשמור על הדמוקרטיה, וזה התפקיד הכי חשוב שם, וזה, ו... אני מגיע לרעיון, ועומד מולי הבן אדם הכי קר שפגשתי בחיים שלי. תקשיב, הבן אדם יושב, מסתכל על דף, אפילו לא מרים עליי את הראש. כאילו ברמה כזאת. שואל אותי כל מיני שאלות כזה. טוב, אז מה, מה התפקיד שלך? ואני, עם הנאום שהכנתי מראש בבית, התפקיד שלי זה לשמור על, על התואר הבחירות, לבדוק שאף אחד לא עושה דברים של... יופי, מצוין, כן. זימן וי כזה, והמשיך הלאה. אה, איך אני שונא שאתה מכין כזה נאום ממש יפה, ובסוף אין צורך? ואז הוא כזה שאתה בא, מכין לא בראש מי... מה אתה עומד להגיד, וזה, כן, חמוכה, אני ממש ו... הייתי להוט <laughs> על הדבר הזה, okay. כי זה, אני באמת חושב שזה חשוב, וזה, ורציתי yeah, לא להוכיח שאני חושב ברור, שזה חשוב. חושב ש... שזה, כן. ו... ואז הוא בא עם עוד שאלה כזה, לי, הוא מסתובב עם מצלמה, זה קטע שהוא היחיד שמסתובב שם מצלמה, אוקיי? אוקיי. לבדוק אם צריך לצלם דברים שלא חוקיים, וזה. ולצלם את הספירה של הקולות, וכאלה. ואז הוא כזה אומר לי, מישהו מהאנשים שם, הוא רוצה לקחת לך את המצלמה רק לשנייה אבל. אתה נותן לו? <laughs> <laughs> אני אומר, לא, מה פתאום? אני היחיד שיכול להסתובב עם מצלמה שם. זה לא יופי, רושם וי. אוי ואבוי. והלב שלי נשבר באותו רגע. קשה, <laughs> באמת. קשה. באמת. כאילו, <laughs> אני מניח שעברתי, גם אחרי זה שהלכו לי מייל שכזה, אני מתקדם בתהליך. אבל אני לא חושב שמציתי את הרעיון הזה עד הסוף. אני הייתי רוצה שיגידו לי, לא, אנחנו רוצים עוד... זווית ראייה נוספת, תבוא שוב בבקשה אדון. כואב הלב, באמת כואב לי הלב. אז... אני לא יודע מה יותר עצוב זה שלא... כאילו מה יותר, איך אני אסביר את זה? אה... אני לא יודע אם אני יותר מבואס על זה שאני לא, התק... לא התקבלתי למרות שעשיתי את, ה... את הנאום היפה, או שאתה התקבלת למרות שלא עשית את הנאום היפה, אתה מבין? אני רוצה להלך... כי ללכת. יש פה איזה שתי הפכים. אה, אני רוצה להיבחן שתי... לדבר הזה? לא הבנתי. שתי קיצוניות, לא, ב... ב... בצבא, לתפקיד. אבל הנאום שלך זיין אותך. נכון. <laughs> כאילו, זה לא היה המקום. צריך, צריך את האיפה שהוא באמצע, אתה מבין? כנראה. צריך, <laughs> צריך ש, שיהיה לך נאום יפה וקצר. אני חושב שהחלק שהכי עצוב פה, באמת אבל, זה שעומדים לשלם לי על הביזיון הזה, זה 1,200 שקל. <laughs> יפה שאתה <laughs> חושף את <laughs> זה... זה ככה, איך אתה עוקץ את המדינה. <laughs> זה לא רק אני. תחשוב שאנחנו שעשינו... במערכת הבחירות הרביעית. ולאנשים ול משלמים סכומים כאלה <stock> כבר פעם רביעית ברצף, על יום עבודה. מגניב. שיחקת אותה. כן. אז לפחות עכשיו, כאילו, אתה יודע, אני חלק מהמעגל הזה של... כן. תמיד אומר שבאמת, ברומא תהיה רומאי. אם כולם עוקצים, אז תעקוץ גם, אין מה לעשות. אל תהיה הצדיק היחיד. כן, כולנו עומדים לאכול... לפחות תהיה בצד, כאילו, בצד שלוקח. אז לפחות ייצר מזה קצת משהו. יפה. יאללה, אה, ניתן סגיר. מה? כמה, כמה יש לנו? מה? יש סגיר. מיידן, אתה רוצה שאני אזכיר לך את החוקי הפורמט, אתה כבר שכחת? <laughs> סגיר זה לא סוף הפרק. מה זה סגיר? יש סגיר, ואז אנחנו אה, טיפה מדברים על דברים אחרים, וזה, על הספונסרים, כאלה דברים. מה זה? סגיר. ותמחוק את זה. אז איתמר נותן סגיר. אה, כאילו... זה, כן. זה, זה. כן. כן. אז דיברנו עם עינה על הבוק, והבעיה היא שבגלל שהוא גם משלם לנו בנעליים, המצב לא טוב עכשיו. והוא היה סגור הרבה זמן, והוא קצת לוקח צעד אחורה. צעד אחורה. או אפילו צעד וחצי אחורה. לא, סתם, עכשיו יותר מדי משכת את זה. אני רוצה להגיד שאיתמר הוריד את זה בעריכה, אבל פשוט בפרק האחרון בכלל למדתי שהוא פשוט לא מוריד כלום. איכשהו, כאילו הקלטנו חצי שעה, הפרק 35 דקות, איך זה הגיוני? הוא הוסיף דברים, הוא אמור להוריד דברים. איזה עבודה הוא עושה פה, עדיף היינו מקליטים בוואטסאפ. כן, אשכרה. אם זה לא היה נשמע כזה טוב, מזמן היינו מפטרים אותו. כן, כן. יפה שהוא גם לא יכול לענות לנו דופק לנו בבתי שנאה. או, בלי תמר, די זיין אותי. הוא יכול לענות, אבל אז יש מור רק... ככה הוא מדבר תמיד, לא? כן. אוקיי. אני עם השנים למדתי להבין אותו פשוט. טוב. אז בקיצור, אינה לבוק. אינה לבוק, כן, הוא... הוא לא איתנו. הוא עדיין נמצא, אבל הוא פשוט לא... לא בתור ספונסר. Mm. בתור חבר כזה שתומך מהצד. אוקיי. Okay. אז uh, הטלתי עליך את המשימה השבוע, למצוא לנו ספונסר חדש. אז אני מצאתי uh, פתרון לבעיה? ולא okay, שאתה... אתה או... מצאת פתרון לבעיה. כן, אבל אני לוקח את הזכויות עליי. זה הבחור yeah. המוכשר שחשב על זה, ועכשיו אתה גונב לו לא את הרעיון. כן. ואני כבר צופה את ההסיגה שלו אחורה. <laughs> שכשאתה עושה סופש, כאילו שאתה בן אדם מאמין, ואתה עושה סופש אצל בני דודים במקום רחוק, או אצל חבר במקום רחוק, ואתה צריך בית כנסת ספציפית לסופש. אוקיי. Okay. עכשיו, לאנשים יש דרישות. כאילו, יש הרבה אנשים, למשל, שהם ואוהבים ללכת לבית, לבית כנסת של אשכנזים. ואז להגיד להם שהם עושים את התפילה ממש לא נכון, וזה, <laughs> אתה, אתה בא למקום חדש, אתה לא... אתה צריך למצוא את האשכנזים, ולדעת שהם יהיו סבבה עם זה שאתה צועק עליהם באמצע התפילה, או כאלה דברים. אז אפליקציה זה גט מניין. שזה כמו واה. טינדר, של בתי כנסת I... ואנשים מאמינים. לא כמו גט לא, no. כמו טינדר. כמו טינדר. שקוראים לו גט כן. אוקיי. Okay. ששם אתה מוצא מניין, ובית כנסת, יש אופי לבית כנסת. חשוב לרשום אם כבר יש את הבן אדם שתמיד, לא משנה מה עושים, תמיד מתלונן שהם לא עושים את זה נכון. ואם יש את הבן אדם שחושב שהוא יודע לשיר ולא, או אם אתה מסוג האנשים שחושבים שהם יודעים לשיר ב... ב כאילו, בבית כנסת ואתה לא יודע. כל הדברים האלה, כל הדברים שחייב להיות בבית כנסת... אוקיי. גט מניין. שם תמצא. וואלה, זה בעצם כזה... לארגן uh, בית תפילה מ-0 ל-100, כבר כן. בשנייה. הוא, הוא היה צריך את הפרסום, כי יש את הקושי של האנשים המאמינים להיכנס כאילו לכל התחום של האפליקציות uh, וזה, אז uh, שם אנחנו נכנסנו, אנחנו... זה נכנסנו. רץ על טלפונים כשרים? כן, הוא לא רץ, כי דתיים לא רצים, רק לא עושים ספורט. אבל זה עובד גם <laughs> בטלפונים, <laughs> טלפונים כשרים. אתה חייב להפסיק לשרוף מאזינים. אני, אני קצת... למרות, ש... למרות שהשבוע נוכחנו לגלות שאנחנו מקום 63, שים לב, באפל פודקאסט ישראל, בקטגוריית יומן אישי. אוקיי, קשה לי להאמין שיש עוד <laughs> הרבה פודקאסטים שעושים ככה יומן אישי. יש עוד 62 <laughs> לפחות, יפה. אני לא יודע אם יש יותר. אני לא יכול להתחייב על זה, אבל לפחות 62 אנשים שעושים את זה, אנחנו במקום ה-63. וואו, כמה יומנים אישיים יש? בישראל. וואו. ספציפית, בישראל. וואו. מדהים שאנחנו במקום יותר גבוה מהעוקבים שלנו באינסטגרם. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אותי זה מרשים. כן. <laughs> <כי> זה <laughs> צר... מתי זה ייגע אחד בשני? אז תזכרו איפה שמעתם את זה קודם. אנחנו התחלנו ב-63, ואנחנו... עוד עשרה פרקים. בלי נדר. מקום 70. אהבתי שנכנסת למקום היותר מאמין, לכבוד הספונסר החדש. כן. חשוב לרתו, לרשום בלמטה של הפודקאסט שזה לא הוקלט בשישי שבת. לא הוקלט בשישי שבת. שש, <laughs> תגיד, <laughs> אל תגלה. אוקיי, okay, אבל להוסיף בסד, ב, <laughs> בתיאור, בדיסקריפשן. <laughs> בציור, <laughs> ואיך אין לנו בסד בציור? <laughs> זה, זה חתיכת נפילה. נכון. אני לא יודע אם אפשר לגעת ככה בידי האמן, כאילו לא, להרוס, לא, להרוס לא, לנטע לא, את אנחנו ה... אנחנו לא נעשה דבר כזה. אולי כן. אולי נשתיל לנו... נעשה תמונה חדשה, פשוט את התמונה שלה, נשתיל כיפות, נכתוב בסד למעלה, והופ, קהל מעריצים חדש. הופה. טוב, אתה רוצה לתת לנו אבל בקטנה, בקטנה, מישהו שאתה רוצה לשרוף לנו היום? <laughs> אז אני צריך טיפה לחשוב על זה. אז שנייה, כן, תחשוב. מישהו כזה בקטנה שאתה רוצה לפרגן לו ולשרוף אותו היום. אני יכול, יש לי שריפה קטנה. למרות שאני מרגיש שאנחנו קצת אדוקים מדי בחוקי הפורמט. אני אשמח לשרוף את הבן אדם שראיין אותי לראיון. כן, אני לא חושב שיותר מדי אכפת לו. אני רציתי להגיד משהו לגבי ה... לא יודע שאכפת לו מהחיים, כאילו, באמת... הוא היה הבן אדם הכי שבור בעולם. יושב שם כבר, ראיין איזה 200 אנשים באותו יום, אני כבר הגעתי בערב, לא הלוקוח אליי. אני מרגיש לי שאתה שורף בשבילנו, תן עליו, תוציא עליו, נכלך עליו. אני כאילו, אני מלמד אותך איך לעשות את זה. לא, אבל זה תחשוב על כל הדברים הרעים שהוא עשה לך. הוא עשה לי דבר רע אחד. זה מספיק? כן? כן, תעשה לו שיימינג, תמצא את הבן אדם, תמצא את השם שלו, תשפיל אותו כמו שצריך, זה מה שאנחנו עושים. טוב, אז למראיין ה... לא יודע. אם מישהו מכיר מראיין... אישה אה. אישה אה? אתה זוכר את אישה? <laughs> אישה אה. טוב, אנחנו סימנבנו פה את השריפה. שר. אה... איתמר יסגן את זה קצת, יוסיף לי... סאונד כזה של להבות, או משהו. וואו, אנשים היום דפקים רייסים? פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש הוא צריך לנסוע הרבה כדי לעשות לופ. מעניין כמה... כאילו הוא עוקף את כל מרכז... כן, מעניין כמה ישמעו מזה ב... בהקלטה, אבל... חבר'ה, יש פה אקשן, יש פה שכונת פשע, אתם לא יודעים מה הולך כאן. כן, כמו פתח תקווה. אנחנו נשמור את זה לפעם הבאה. זה כמו ספיילר. ספ... יש, יש לנו טיזר לפרק הבא. <laughs> יאללה, נועם, אנחנו ניפגש פעם הבאה. תודה לכל מי שהאזין לנו. איפה הם יכולים למצוא אותנו? חשוב להגיד. כן. Uh, אתם תוכלו למצוא אותנו בספוטיפיי. Spotify. ובאפל פודקאסט. באפל פודקאסט, במקום מ... 63. וגם תוכלו לדרג 3. אותנו לא יודע, יותר אחד גבוה, מהם, יותר נמוך, זה עוזר לנו מאוד. שמה? שהם מדרגים אותנו. אה, תדרגו אותנו, כן, אנחנו רוצים להיות טיפה יותר גבוהים. Okay, וגם בגוגל פודקאסט יש אותנו. נחצה את תקרת הזכוכית של החמישים. אולי, אני רוצה שנחצה את, כאילו, את העוקבים באינסטגרם. אז או שתעקבו את האחינו האינסט... באינסטגרם, או שכאילו תדרגו אותנו גבוה. או גם וגם. Okay. גם ברכה מספר, חלק מהפרק זה בעצם חוויה for the יעלה תוכן גם לאינסטגרם במקביל. יש לנו מייל, ברכה מספר gmail.com. מוזמנים לרשום לנו, להגיב לנו במייל גם באינסטגרם. אה, שאנחנו מעדיפים את האינסטגרם? אה, תכתבו לנו ב... בדיירקט. כן. אנחנו מגיבים מהר. יחסית, כן. אם אתם רוצים להיות חלק מהפרק שלנו, אם אתם רוצים שנשפיל אתכם, אם אתם רוצים להשפיל אחד מאיתנו, אנחנו נשמח. וואו, זה יכול להיות מעניין, אני אולי אבכה. כן. נועם אוהב שמשפילים אותו. כן. שיהיה לכם uh, שבת שלום, כי אנחנו הקלטנו את זה. שבת שלום, כן, אם לפני, אתם מאזינים לנו בסופה, שיהיה לכם כן. שבוע טוב אם חש... אתם מאזינים לנו ביום ראשון, שיהיה לכם uh, חג שמח אם אתם מאזינים לנו בפורים. כן. Uh, ונשתמח. אנחנו נשתמח. יאללה ביי. ביי.